دغه آینا دې آیت کریمه اخر کې الفاظ چې کوم ذکر کوي ناغه وه هو بكل شئ یعنی محض د الله ذات هر شی زانوپیخ مخلوق او عالم بكل شئ نشی کېږي د سوره وحید آیت رنوال استلي تعلق د سیدুনা نوح عليه السلام سره دی زید دا انبیاء اکرام او دا رسول فیرس کی دا طول نمخ کے دا سیدنا نوح السلام ذکر کیخ احادیثم دے باب کے سریح اشارت انشتہ ہے چی اولنے رسول نوح السلام بے دیوانے خلق وائے تراز کی بای خلق لاسری چاگی دا حدیث منکر دی ناغیوی حدیث ندا معلومی جی چنم بنے پیغمبر نوح علیہ السلام دے قرآن کریم چاگم آدم ذکر کردے ندیاوی چاگر رسول نو بلکې ما حجد دے نو علوم بنے انسانو تب بای خلق و خیال اللہ جنا دا حدیث چې وائیو چنم بنے رسول نوح علیہ السلام دے اغیبی دا حضیث در اوجن دیخ ایتا نه نا معلومی گی رسول آدم علیہ السلام دیخ دا دوار خبر غلطیخ نادرستی دا علم دنیاد نشتر دیر جہل پا دنیاد دا خبر کلیشی دیخ دا صحیح دا چمم بنے رسول ان بنے نبی سیدنا آدم علیہ السلام دیخ ادا ہن صحیح را په دا ټول <سؤال> ناو لمبره انسان سیدنا ادم علیہ السلام نه د کوم څه شک نشته غونځایش اختلاف غونځایش نه کېشته په دا قران مجید مصراحتا ثابت و چې لمبره انسان آدم علیہ السلام نه دی قران مجید نه دا هم ثابت و چې لمبره رسول هغه علیہ السلام نه تو د هغه حدیث هم دلته دی په حدیثه مطلب دا دی چې ومنه هغه نبی او رسول چا دا شرک د تنقید د پاره الله تعالی غو او سیدنا وی فله السلام پر دني زمانی پرې خلقو کې شرک نو کفر نو په خلکو او شانته مسلمانانو الله نه سوا بل چا را مدد شنو بل چا عبادت نو دبل چا دنین نظر نیاز منخت نه وي په دیواله حدیث کې کې سيدنا نوح عليه السلام ته اول رسول وې ته مطلب دا نه چداولم باندې رسول نه بلکې دې مطلبی چې چوم رسول د شرک د رد لپاره الله دیواله غل نوح عليه السلام د هغه قوم شرک بار بار مونږ ذکر کړي چا قبر پرستۍ او وڅو عي اوڅه اوق نصر بعد دي په او سيي بخاري کې د سيدنا عبد الله بن عباس رضی الله حدیث نقل لموقوف چدانې کان کله مشو ودا خلق ودا غي د قبرونو خاکه ناشتو مجاور شو لدې مخ مجاور جاونډي دوی جوار نو کرے پختاره او مونجور مجاور جوار جار گاؤن گی رہتے ہوئی گاؤن ڈی تجار ہوئی آر رہے گی جنہ جیران راضی لیتا وفار جمع چی فیران راضی پڑا مجاور شوالتے گی مجاور توب شریعت کے نقبر خنام لے خ. چلیو سری بلکہ نہیں بلکہ شپار رس نقبر سرناس کی د <مداد> دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نویخ صلی اللہ علیہ شان گاونگری اختیاری میں دا اللہ دا کورو نو پکار را دا خصوصا دا مسجد حرام دا خانہ کعبی جوار پکار ریخ دا دینے سے واہ بل سے زیادہ سے نشتے لے چا انسان ملتے کیون خلی پہوس پہ ملتے ہی روزیں ملتے ہی دا اے بدعات تا خلق و شیر کراغله د قبر پرستو په لابق د قبر جائز خیال ساتل احترام ساتل عزت ساتل شریعت دغه نه منع عادتنه وکړي شریعت عادتنه ویلې چې د اوسړي په قبر دی بندخ پکی دی یا هغه هتاک بیجت کی به ترانې کی داغی له دا پاسه کېږي واله وبله بندوکی یاد هم ته جواريو کې یا رساریو سری ای ټول حرام کار لیکن شریعت کې د هری او سیز یو حد وی د خبر عزت او احترام پختل وړانده ایس مسلمان داغې نه انکار نه لیکن د دا خبر داسه احترام چې هغه خدای ته او احترام هغه سرخ کته کوي دا غالم الغيب غنل شي دا خزوخ کولول شي شيادت کې لري گنجائش بيانش رد د یو سيزه کان خلق دا غبل خزوخ تور ته توسه عجل هواه چې دا ما مطلب صرف دا رې چې د قبر وله عبادت ني دا غد قبر خزوخ کولول ني دا غد عالم الغيب غنل ني دا غد نوم به نظر نیاز منخت شو ني بابا پکا بار دې جنډا او غلاف نهي پاغې شکراني نه شي ورغوله ته دا ټوله ده بادات کی وطا دا ولته یو ته ولې نه ونه غدا د ولې نه منل نه دی ولې نه منل برائی کی وسره لاو چې متسلیمم چې جنود الله یې سوغ دوستي من تسلیم وره لیکن عبادت ته الله حق دی مجاوری و راسلی و بیماری و چلاغین پا بنیاد دنوح علیہ السلام قوم کے شرکار نوح علیہ السلام نحنین سوکالا پل قوم درے مرض ما دبچکولو کوششکو پل قوم درے خبر اثر نگی تدی زہن چی احسیز کی پوخشی مقدارین خلاف پر غمبرم چھگی ہوئی تدی شانگری بایران ذات فرصت خلقی نور علی السلام یو رز نه دا ورځې نه دی د دی, دی. بلکې قران مجید فرمایي چې اوا پای کې وخت هرګړې نحنم صادر الف صلات لله 50 اوا لبی سفيهن الف صلات الا 50 اوا قوم کے دعوت کار موح علیہ کلو زر کالا مجر پنجوس نہ مانیم سوگا لیش آخری داغت تبلیغ کی داغت دین پر بیانہ ولو کسی کنے ہو چه دعوی باجت قوم دعوی چه قالو لا تذرن آلہ لا تذرن آلہتكم ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوس ویعوب ونسرہ بېنه هنين څو کال باوجود قوم یو بل طول تخپلتي دې پیران پرېږه ووځه او یوه سہ پر یو پرېږه دا اسنان نو دا بوتان نو بلکې کان دا کم خلک چې دا کانو رجالو رجال صالحين فيقه ومنو بعدني عليه السلام قوم کې نیکان خلک کاور پرستی په بنیادای خلق او شرک شووک او دغه زه تاسو ول چې دغه علیه السلام د نه مين سو او کال تبلیغ پاږي سا اثر نه غلې نام خلق تاسو ته تبلیغ دومره میډاش ولا ته یاه تاسومره خلق جوړ وکړه خلق جوړول زما کار نه زما کاره ماه صحیح بیان کول خلق او پیغمبر جو روسی جوړول هغه وسه جوړم بیا اړین آب تا وي چې موږ سره دمره خلق وې تا وې خلق الله موږ ساتي ده خلق یک چاغي ن توحید پیجنی میرے رسالت پیجنی نه اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجنی نو قران پیجنی نه داغه برسه تدریس لور دي داسې کپره کته په لکور کې لاغه رسول جوړې کس یو پکار دے خسیحی مسلمان پکار دے سڑھیں یو پکار دے خسیح عالم الدین پکار دے بنی آدم شاگرد یو پکار دے خوچ آغا عامل وی پخ پل علم باندخ چر آغا معاملات سنی رورت تنگ نی پلارتی نی تنگ مورتی نی تنگ خوځشت راه خطا تعلقي اولاد سره خطا تعلقي چم گاون کي له شهرتي معاملاتو کي غلط نهي دای سره بازار ده کپريش ملي نهي بغاوه چې پلانکي جماعت دمر خلق خپل کار باقي اخلق قران مجيد چا واقعيات بياني دغه مقصد هم ده چې سړي د دې عبرت حاصل کړي کله وا د مبلنو طتبلیغ کیسه کنا نه ایبلاغ کیس لیکن د خلق و ذهن بلره چاری خپل غلطی نه تسلی وایخ بیا نو خور هغه بندا چې وده انسان د تل نه پیدا شه خپل زوی کله کله زوی له پلار مخالفت کیدري من چې زوی له پلار مخالفت کیدري په پلار په عملی عامله مخالک ورته پلار ته کمزل غي مې څه ویای نهې خبر چې خپلار باندې د دوی په تربيت کې څه کوتا هي نه ګړخ دا به دغه خپل باطنی خوبسي سګن رہی بګي چې داغه دواجې په دبا نه پلار تعلیم تربیت سره اثر نه غي السلام چې له حنيس او تعالی خپل قوم ته نو خپل اولاد ته ولې یهی کې نبی له شان سره رسول اقب موخه خپل رسول اوو صلی الله علیه وسلم اولا ول اغه تدین راشی وحی راشی سوره مزمل مدثر نرسته اغه تد وحی رازی وانذر عشیرتک الاقربین ته خپل دې رشتدارته انزار وکاوله تنبیه وک ادیو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زیر اجدال راغتی دي ټول داره بچکم طریقه او تبلیغ دین زار د تبشیر هغه مطابق یو ډیره کبه ولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو خاندان ته واسک له چا د خپل انکی بابا او او د خپل انکی کاکا او لالا د خپل ماما بچو راهي ما کار د تاسو ول هغه ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم د تقوس کوي چې کله تاسو ته دا وایي چې غیر لمن کیا دې طرفتا یو دشمن راځي او تاسو باندې حمله کوي ډیر مضبوط فوج دوی سره او مصدقيه آیا تاسو به جماعت تصدیق کوي دې خبره باندې را خبر نو ته له پيوه جبوي ماجر ربنا عليك الا صدقا زمن توې بازارا چتا نه شریشته اره پشتیا وین دا الحال دا غوی د خلینا پدې وې جې چې تا تم مالی نشي هر اورې دونکو چې تم مالی نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی پنی صادق او امینو زګل عاشورې ته اور دا د خلینا د الفاظ رزی او دې پسی چې کومه کلمه راځي اگر قوم د مزاج خلاف دخ عربوی الحق و مر ولو کان در رشتیاء و عل دا تیخیخ اگر قرام بلغل ریخ یعنی وصلی دا نبر داشکی چی زماعی طبیعت خلاف دسکاروش یا زماع دا رائے خلاف دیو رائے اختلق لیشی یا زماع مخید آگے بیان اختلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاسوی تسلیما اے ادا چې زه صادق يم رښتینم نو تاسو ته خبر در کوم خبر دا اے چې شیطان ستاسو د ایمان ورو ته تخته لغ تاسې کوم سیس کې مبتلا یا د شر الله نے سوء مخلوق پرامدت سوء ایا کفر شرک ده په ستاسو به دي جهانم ده دا الله رضا پدی کلا چتاسو عقیده او ساته الله الا اله الا الله محمد رسول الله اغه اغه ما لې کمال داې چې تم لیکو به هل عرب او ته دین به تاسو پدې دا عرب او دا عجم مالکانه دا عجم اې وخت کې له خراسان او د لار کوټه ښار نه خراسان تم چې اوس لږ دا څل د فارسانو هغه ملک دی چداغی یو علاقہ روما پوری علاقہ تاشکن سمرکن پوری رسیدی دا زمون علاقہ پاکستان ہندوستان ایران تاجکستان اجباکستان تاشکن سمرکن کابل آغا دریائی آمو پوری دا کما علاقہ چې دا دیتا بے آجم دا روزک با آم اجمدی دا دیل بے خلق و فارسیان تا دو فارسیانو کیا صحابی سیدنا سلمان رضي الله تعالى عنه आमदार یا اهل فارس نو لیک دته فارس یاغه واخ دته عجم ویخ د دې خپل خصوصیات دی اچھا په وختو ان شاء الله دا واخ هم ورته خصوص څه خصوصیات دي او سبن یادو چې داغه لوجه الله رب العزت د سیدنا سلمان رضی الله عنه انتخاب کړو او سو یا تو جنگ خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلمان فارسی رضی الله او قول باندې توافق کی او طالع عمل کی او خندق کې دا دغه حاله خصوصیات دي باقي اقوام کې د برایو باوجود خصوصیات موجود دي کمالات موجود دي باقي اقوام داسي چاغه سراپا نقایص دي باقي رسول الله صلی الله سلام خبر اخپل خپلوان ته وګرخ خلق خبر او من اخپلوانو لمباني سره چې الله سلام مخالفت کړې اغلم عبد العزارخ او تاریخ او قران هغه ابو لهب وایخ نبی صلی الله سلام ترې لمباني هغه پاسي اخپل واره ته تب اللہ کا لہا جماعتنا اللہ اتا تباہ و برباد کی تا موندی فجل خبر اللہ ایجا مکول یا موند خیال اللہ چکے نتا ترسد دعوت کرو یا موند اس کی اصلاح دعوی چاہ بولہ حبد پیغمبر ترے و کافر وے اولا پیغمبر خمیلی کری تربیہ تینے لے کرو یا خلق دان کے عقل پہ د یو څولید اولاد کې قباخت راي داغه مطلب دانه چاره یو څير خپل ځمړاني نه جوړا کړي پکاره دا چوالات د خپل له پلاړ اټفاع کی داغه په نقش قدم روانش لیکن کروال نشو داغه ذمہ پلار پلاړ نه وي زو چې بالغ ري داغه د خپل اعمال ذمہ دار د دا الله دربار کې لا نه را غږې د نړیواله سلام مخالفت خپل دین غلې دا څوک نشې ویلې چې نوح عليه السلام مخالفت دین تربيت نه غلې لکه دا کوفر دا شرک او دا سه عیب ده چې شیطان پرې کې ډېر کولای خرخ یا حسن په کې خره جماله په کې چوله پدا اوه چې عقلوزی بیا چې اجازه شرک ووله نہ نم 100 پس قران مجید دلتا فرمائی تی سورہ کی چ وہ ہے لا نوح ان له لن یومن من, من قومك الا من قدامن نہ پس لا نی علیہ السلام تو فرمائل ستاد قوم کے بل سوک مسلمانی اللہ خپل اعلان اظهار وکتا چاچ ایمان راغل به دغه مو نارام زیادت مزیات نه کسان نه پناه نیم سو وکاله کې کم اس کم چې چاله کې لري ډیره یې کلی زیات مزیات چاله کې لري ډیا لسیلې کې لري محتاط هو الله د سامنے پناه سو وکاله کې د پیغمبر په تبلیغ باندې قوم دین ترایي صرف بیا مس کسان زیات مزیات چونکو تسلیم کوو وګوره د پیغمبر څونتیش تا من خلقی دروغوی خلق ورطسیشی نویر اگر منگا تبلیغ کمالی ہے استامر تبلیغ کمالی ترشتی آو ہے استامر آستامر جنی تختیخ تصفا تو توحید بیان کا قوم تھا نبی آگو ہے یہ تا سو مر جنی دریغ دا ہو غنز جلد شورو کلی واضح خلک ہے تبیغا یبان دا سم خلق در سعی توحید داغه انسان دوست نه پات دیخ امام رازی خپل کتاب کې درې او ځله سوال کې لې چې کله یو سره صحیح دين بیانې داغه دوستان ډېر کوي دوستان دای سره دې چه باطل پرست د هر چا د نزاج مطابق هغه سره خبره دی خو خوشاله یو سره چې حق بیانې نو اکثر خلک باطل پرست اکثریت خفئی پریشاني چکانو علی السلام په دې نور سو کېان نړۍ د سبو روانه خلک او کچرا کچرا چې یو ځای ډېرې شونه خلک دا وي کوشش دا کی چې دا خپل ټاکاني ته ورسي ما غره دربار کې دعا وکړه رب لا تغر علی الارض من الکافرین بیرا اے لا دغه موږ مخصو مخ سو کافر پرینې زما سوال لای زما دعا دعا دا دا کافرانو ک ډیر شنو سوال ک ډیر د شنو صدې بس دا الله علم ک چې کم مقرا وقت او ټایم پورا او دعا شو الله یو بارام راو او بس اسمان ته ستای چې سمره دې خپل خطه جوړم ته یک ځما کې زمکت آئی تاکہ جو سمر ہوئی ٹھولے رابار گخ اگر لو اتفاق را السلام اغیر مخ کی کشتے جو رکلوا آئے مسلمانان کسان کے لیلی اخپلمو آغازن آور چاہ رہو بوکی نشی پا دکے رہے آغام اغیر کیچولی کشتے روان رخ قرآن مجید دلتا ہے آگئی سورت حوت کے چلا کیشته روانه وادی بصرخ داسه امواج او کله کل جبال دغولو په شان چپه دنی علی سلام هغه زوې چاغله اهلو کنان هغه زاله لا مه ایله یاگر نو علی سلام ترایلم نشتره چ زواد زوې کافر مسلمان نه ولم نشتره من خوستا پیرانو ته پاتې یې چې دا سره راغله دا په لکه کوم خبره را کما جته راولغه کتورته زدا ضروري و متا ته وی چې ته پیر نه وای قرآن خدن ته زدا خبر دی نو خو سه یې لیکي چې کدنو علي السلام تعالی علم وی چې زوال ازو کافر نه بختل زو ته نو ویلی چې یا بنیر ک معنا اے بچو یا موسر روخي جا ولا تكم مع الكافرين د کافرانو ډله کې سېخ نن ما سعاد کشته لا د دې کشته لا و نه له سلام د کشته الیا بل ځکه امن نه ملای چې هغه پلا مخالفت کوي پدې نه پويي کیي اېتزامات لار ماته کوم خبره کوي دا په کم مليات کي په کم بے سوانیږي علاوه ویه اا دی لا جبالي من الماء ما لا امور ازيخ زوال غرسو کې تو خيم الکواز نه لیکن نيا الله سلام خر ماینا لا شمل يومنا من الله الا مر رحم نند اللہ دا عذاب نا سوک بجکو ان کے نشتا ما سواد آغذات نا چاگا رحم کئی انہ دا توفان چکم راغلے پدید توفان کے صرف آغذات سوک بجکو لشی چاگا ارحم الراحمین لے بل سوک نشی بجکے گیا اللہ علیہ السلام صلوح آدم کلویا تو استا حلب دیدہ خبل کئی حال بینہم الموج تدوارم نیاز کیو چپرانا خائل شو فکانمی المغرقین دمیوح علیہ السلام یو لاغبخ کے غرق شو قرآن چی سوین آیا گپ ملگئی خ ایک ایبریتی خ اللہ چی سوک بچکول غاری ماغبچ کی چی سوک غرکول غاری ماغرکی خ بلای نه دیوله لیکل خپل وای نشي بچوله به اختيار واخ دې له اندله ی خپل داول یو قسام او ورې واخ وتو په شیخ ته دا زموږ د ولایت څه تصور وې بې کله لا لا مقابله کې ودل الله غرق و او بچکوخ الله ته روح غسل او د روح ورچوخ افلانې چلو افلانې چلو پتہ نه دی راخله قران باندې پیېږي کنه پیېږي ایمان استه الله په کتاب کې نشته راسه رسی اسلام او ایمان نه د نو عليه سلام مخته دا غوځوي لکه ناس کول نشي ولا الله بس الله دسه شي غالي مخلوق غو نه شروع نو عليه سلام یې ورچ کیسته ډېرې د غرزیدا غرزیدا الله بیا حکم او اسمان ته یا سما او عقل ای اسمان تخپل او وبن کا زمکه ته تختلی او وبوسکخ ودې شو زمګه چې ته اراک یو سلسله ده ارارات ورته وي پایوانې چې ته درا نو را کوسيو الله له تپوس کیجی یا تا هو ما سره واغه کړو چې تا حل وبوسکو اهل عارفه کې اولاد توېخ اولاد یو هغه کوم چې د انسان د پن متره شوي دا اهل له به شک بل اهل هغه چې هغه د انسان د وجود مخه نه پیرا لیکن د انسان روحاني اتباع کوي اجازه ما سلام کوي دې امني هغه بیان کړي دې امني هغه یو سنت بیان کړي دې امني دتهم اهل پدې ته روحاني اهل وای پدې چ په شه په وروسته خبر او په یوهه روسي چلواله سلام وعلى الله نیوز کې کوم مکالمه ده په وته پوي یاله چې ته د اهل قسمو لپاره پیژنې اهل یو هغه کم چې د انسان د تن په وای بلایي چاود انسان د تن نه نه پیدا لیکن د انسان روحاني ورګتیات کې نبی علیہ السلام فرمائی ان ابنی من اهلی زما ازنه زما احلو زما وجود نہ پېراو او تا وعده کړه واه چستا حل وبچوم اسوال یې ملي اس کې بیان کو بیرو سطور کې دا مروري چې سوال لوخا واه بیان کی خبر ہے او کړه چې تا وعده کړه واه چستا حل وبچوم او زما ازنه زما احلو خبره دا چې هو غرق شي وي مسوال لمه راځي او لور کړه زپره په دغه غوړم او جواب ورکړي اې نوها انه ليس من اهلك ستاد زين ستاد اهل نمو څه مطلب ستاد وجي نمو په اړه و جن فاطمه راه ده جنو عليه السلام ورته چين لبني نه لهلي زما زويه ورته خبرين چې زما زويه او الله وفرماي چې احل اهل نه مطلب څه دی ته مطلب دی چې ستا د عقيده مرګره نه ستا خو خیال دی چې دا زما په شان تر زما زويه دي چې سهم دا ومنيوم تلنه خليصن له ده ست اخرين مرګرمله انه عمل غير صالح ده چې کوم عمل کینا غرد ډیر پار صالح نه چې د نجات دیامو می یمستا زوی مشرک دی یو رسول تعالی حنین سو او قال کدا پتن له غیلی چې د ما زوی مشرک ولې به شرک و توحید تعلق زړه سره دغه باندې الله نصيوا ابل سوق نبوي قرآن او ما باندې کړه سده فرضي قصه یې مال دې کړي دې انسان دې کتابونه کې څه نه دې کړي پس ورکول کوشش نه کوم واضح خبره د قرآن مجید کړه چنه هو ليسن اهل انه عمل غير صالح فلا تسالني بما لیس لك به علم زمادان یسیز بارے کې بیا تطوسونه کې چرګه چت پای پویږینګ مقصد دا الله احدا یت جما او عادلشتین ما چې کوم ویلوستا اهل باباج کوم او استاد تن پیدا نو بلکې اهله چې غستا روحانی مرګری استادو استا روحانی مرګری نه پدې وړ دې باپ کې استاد مناسب نه الله رب العزت د سیدنا نوح علیه السلام واقع سره پا بیان دی د پا بیانی بیان دی نوح علیه السلام عالم الغیب نوخ عطله خپلږي د یماره الاسلام په تنشت هغه ته دایل نمشت لوي چې زما د ازیه بظاهر سعمل کوي آیا زکه انداشته پدې هغه مفسرین دالی کې نوح علیه السلام وایي کان منافقا بظاهر مسلمانو لیکن یہ کہ داغت دین نوخ داغت قرآن مجید یہ حقیقت ہے بل حقیقت آگئے ہیں کمچہ قرآن مجید سورة نوح کے لئے آیت کریم کمچہ معایلو چنیو علیہ السلام ویلو چربا اِنَّكَ انْتَبَرْهُمْ يُذِلُّ عِبَادَكُ وَلَا يَلِدُوِهِ اللَّا فَاجِرًا كَفَارًا اے ربا ک چرې دی په دنیا کې تدین او کافرانو ته راکی دا آیات کریمه یې نوح کې په دې ملک دې ایمان دې لوي کتاب یې جال حق او الحق الواطل دانګه مقیاس خلفیې د نړۍ ته لیکلي چنوه عليه السلام تا زنا له د خېټو د نه حال باندې یې ځکه هغه داوي چرې به قوم کې سوک ته راکی یا کافری توایا سوري غریب ته قران نه ویله ته سوره ابود د دې آ ته نه یعقف ناته زمغلا خبره غپلږي او دا غي ساب خبره ورته رښتياخه تاريخ عالم چې بې مال شي ډېلي دي مالي دي نه دي بې مارې کړو لکه د معاونت کوي و ته الله ربو نوح عليه السلام کوي له چې انه ليو من من قومه الا من قد ستاپه قوم کې بلڅو کې ایمان نه وروړي ما سيواد اغه چا نه چا ایمان راوړي داوتني علي السلام تعالی مختولو اغه رسولو علي السلام دا دعا کړوا نو علي السلام برهم بهال نه پويګي او دوګه کی ځان اغه آیت مست بیان کړي د پټ کړي د خلقو نخ د خلق راوي دي د قرآن غم قرآن وي دچا ومنو یا د یو منه قرآن زګه تا قرآن زدگا بیاتا سوک بلارکو لنشک داو تعالی قرآن مجید ندر جی یہ حسن التمالی منا بلن ندم علی وناغان بددیوں کو یو سرے چا مجید صحیح معنو کی ہوئی نداد گمراہ کتاب موے نا خوز والک الكتاب لا رئی وفیه حدل للمتقین حدل الناس داد ہدایت کتاب موے گمراہ دینا و سوک ثابتی ظالمان چ هغه دې دینه خلق به خپل لاغيه قاعده برباد دي هغه قوم کې ریچارو کی چې هغه به خبرې دې نخ پدې راه کوشش کړي چې قرآن مجید زده کړي دا څو برسونو کې کینای چې ری کې دا قرآن مجید فهمي بای خلقو د ضد زده انو قرآن درسونه شروع کړي تر هغه لا خلک عقائد سمي چې موږ شرک ثابت کړي قرآن نه من په دې نه خوشاله یم چې الله کتاب مشرک ثابت کی دی دې هوت تر اوسه یې جامعه قرآن مجید خول غلا وښ دي به به مخله قرآن مجید واخله دا هم حاډ د مقابله وپاره شروع کړل دا خلک سره کوي دین بیان نه راه دی تر کاوټ ته راغله اوس دا په 2 پیایګی تی جی تقریر مقرره بندول بازار دی اولی تالی <سؤال> سند او و بلن سو ارزی تو تالی سو ارزی پر ایجی بیان کی دلی سو شیع نو ارزی بالگل اجحل الخلق بے تده اوی چمالی سو نرازی بانگو لبیان ایخ تده فتنول ازان بروق خبرون پگار دیخ اقول قولی هذا استغفر اللہ لیو لکم ارستاد مسلمین